Capitolul 73. Trei săptămâni mai târziu, Philip le conduse pe Mildred și pe fetiță la trenul de Brighton. Mildred își revenise foarte repede și arăta mai bine ca oricând. Mergea la o pensiune unde se dusese de vreo două ori în weekend cu Emil Miller și îi scrisese proprietăresei spunându-i că soțul ei a fost obligat să plece în Germania după afaceri și ea vine acolo cu copilul. Îi făceau o plăcere imensă poveștile pe care le inventa și manifesta o imaginație destul de fertilă în născocirea detaliilor. Mildred intenționa să găsească la Brighton o femeie care ar fi dispusă să primească copilul la ea. Philip tresări șocat de inima de gheața lui Mildred, care insista să se descotorosească atât de curând de copil, dar cu multă înțelepciune ea îi demonstră că e mai bine pentru bietul copil să fie lăsat în grija cuiva acum, înainte de a se deprinde cu ea. Filip se așteptase ca instinctul matern să se manifeste la vreo două-trei săptămâni după ce a născut copilul și se bizuise pe acest sentiment pentru a-l ajuta să o convingă pe Mildred să păstreze fetița. Dar nu se produsese nimic de genul acesta. Mildred nu se purta rău cu copilul, făcea tot ce trebuia. Chiar o amuza uneori și sporăvăia o mulțime despre copil, dar în adâncul inimii fetița era absolut indiferentă. Nu o vedea deloc ca făcând parte din ea însăși. De pe acum îi se părea că seamănă cu taică său. Se întreba mereu cum o să se descurce când o să mai crească fetița. Își dădea cu pumnii în cap pentru că fusese atât de proastă și făcuse copilul. Măcar dacă aș fi știut eu pe atunci toate câte le știu acum, zicea ea. Râdea de Filip care se arăta foarte preocupat de sănătatea fetiței. Nici dacă ai fi fost tu tatăl ei... N-ai fi putut să te perpelește atâta," zicea ea. Aș vrea eu să-l văd pe Emil așa de fiert din pricina copilului." Mintea lui Filip era plină de tot felul de povești pe care le auzise despre copiii încredințați altcuiva și despre vampirii care maltratează pe vieții micuți lăsați în grija lor de niște părinți egoiști și cruzi. Hai, nu mai fi așa prost," zicea Mildred. Asta se întâmplă când îi dai unei femei o sumă de bani ca să îngrijească copilul." dar dacă îi plătește atâta pe săptămână, e interesul ei să-l crească bine. Filip insistă ca Mildred să lase copilul în grija unei familii fără copii, care avea să promită să nu mai ia alții să-i crească. Să nu te tocmești la preț," îi zise el. Prefer să plătesc zece șilingi pe săptămână decât să risc ca fetița să fie ținută flămândă sau să fie bătută." Mare caragios ești Filip," râse Mildred. Pentru el situația copilului, neputincios și lipsit de apărare, era înduioșătoare. Fetița era mică, urâtă și plângăreață. Nașterea ei fusese așteptată cu rușine și cu teamă. Nimeni nu o dorea. Depindea de el, care la urma urmei nu era decât un străin, în ceea ce privește hrana, adăpostul și hainele care să-i acopere goliciunea. Când se făcu ora plecării trenului, o sărută pe Mildred... Ar fi sărutat-o și pe fetiță, dar se temea că Mildred va râde de el. O să-mi scrii, cum nu așa? Și vai, cu câtă nerăbdare am să aștept întoarcerea ta. Ai grijă să-ți dai cu bine examenul." Învățase cu multă hărnicie și, acum, când îi mai rămâneau doar zece zile, făcu un ultim efort. Ținea mult să treacă examenul, în primul rând ca să-și economisească timpul și cheltuielile, întrucât în ultimele patru luni banii se scurseseră printre degete cu o iuțală de necrezut, și în al doilea rând pentru că examenul reprezenta sfârșitul lui. După aceea, studentul avea de-a face cu medicina vie, ca mamuș sau chirurg, ocupații mult mai interesante decât anatomia și fiziologia, de care fusese silit să se ocupe până atunci. Filip aștepta cu nerăbdare să cunoască restul materiilor din planul de învățământ. Și nici n-ar fi vrut să se vadă în situația de a-i lui Mildred că a căzut la examen. Cu toate că nu era deloc o treabă ușoară și majoritatea candidaților cădeau prima dată, el știa că Mildred o să-și facă o părere mai puțin bună despre el dacă nu trece. Iar ea avea un mod deosebit de umilitor de a arăta ce gândește. Mildred îi trimise o carte poștală ca să-l anunțe că a sosit cu bine, iar el își rupea de la studii câte o jumătate de oră pe zi ca să-i scrie o scrisoare lungă. Întotdeauna îl copleșeau o oarecare timiditate când era vorba să se exprime oral, dar cu tocul în mână, descoperi că îi putea spune tot felul de lucruri pe care dacă le-ar fi rostit s-ar fi simțit ridicol. Profitând de această descoperire, își descărca inima în fața ei. Până atunci nu îi zbutise niciodată să-i spună în ce măsură adorația pentru ea îi umpluse fiecare participa a ființei, încât toate acțiunile lui, toate gândurile lui, purtau amprenta acestui sentiment. Îi scrise despre viitor, despre fericirea care l aștepta și despre recunoștința pe care i-o datora ei. Se întreba, se mai întrebase el de multe ori până atunci, dar în niciodată nu să i să-i exprime acest lucru în cuvinte ce având Mildred, de-i o asemenea încântare vecină cu extazul. Filip nu știa să spună, știa doar că e fericit când e cu ea, iar când Mildred era departe de el, lumea îi se părea deodată rece și cenușie. Știa doar că, de câte ori se gândea la ea, îi creștea inima în piept atât de tare, încât respira cu greutate, de parcă i-ar fi apăsat plămânii, și îi zbâgnea puternic, Așa că încântarea prezenței lui Mildred aducea foarte mult cu durerea. Îi tremurau genunchii și simțeau o slăbiciune ciudată de parcă n-ar fi mâncat și s-ar fi clătinat pe picioare hămesit. Aștepta cu nerăbdare scrisorile ei de răspuns. Știa că Mildred nu o să-i scrie prea des pentru că își dădea seama că scrisul nu e o treabă prea ușoară pentru ea. Era foarte mulțumit dacă primea câte o scrisoare stângace de la ea, drept răspuns la patru-cinci scrisori de ale lui. Mildred îi vorbea despre pensiunea în care își luase o cameră, despre vreme și despre copil. Îi povestea că s-a plimbat pe faleză cu o prietenă, o doamnă pe care a cunoscut-o la pensiune și care făcuse o adevărată pasiune pentru copil, că sâmbătă seara avea să se ducă la teatru și că Brightonul a început să se umple de a turiști. Pe Filip îl înduioșea platitudinea scrisorii. Stilul chinuit, aerul oficial, îi dădeau o poftă ciudată să râdă și să o ia în brațe și să o sărute. Se prezentă la examen fericit și încrezător. Niciuna din cele două probe scrise nu-i dădu prea mare bătaie de cap. Știa că a făcut bine la scris și, cu toate că a doua parte a examenului era oralul, la care, bineînțeles, se dovedi mult mai timid și mai speriat, buti să răspundă corect la întrebări. Când se anunță rezultatul, îi trimise lui Mildred o telegramă triumfătoare. Întorcându-se în garsoniera lui, Filip găsi o scrisoare de la Mildred în care îi spunea că e de părere că ar fi mai bine pentru ea să mai rămână o săptămână la Brighton. Găsise o femeie care acceptase cu bucurie să țină copilul la ea în schimbul sumei de șapte șilingi pe săptămână. Dar Mildred vroia să se intereseze, să vadă ce fel de femeie e și, pe urmă, aerul de mare îi pria atât de bine, încât era convinsă că cele câteva zile în plus or s-o pe deplin. Îi venea foarte greu să-i ceară ban lui Filip, dar îl ruga să nu se supere și să-i mai trimită o mică sumă, întrucât trebuia să-și cumpere o pălărie nouă, că doar nu putea să iasă la plimbare mereu cu aceeași pălărie de vreme ce prietena ei era atât de bine îmbrăcată. Filip trecu printr-un moment de dezamăgire cumplită. Scrisoarea lui Mildred îi răpi toată bucuria succesului la examen. Dacă m-ar iubi măcar pe sfert cât o iubesc eu, n-ar suporta să stea departe de mine o zi mai mult decât e necesar." Dar își alungă repede acest gând. Nu era altceva decât egoism. Bineînțeles că sănătatea ei era mai importantă decât toate celelalte lucruri. Dar acum el n-avea nimic de făcut." Ce-ar fi fost să petreacă această săptămână cu ea la Brighton, pentru că atunci ar fi putut să fie toată ziua împreună? Îi trebuie tăi inima de bucurie la gândul acesta. Ar fi fost amuzant să apară deodată în fața lui Mildred, informând-o că și-a închiriat o cameră în aceeași pensiune. Cercetă mersul trenurilor. Dar făcu o mică pauză. Nu era sigur dacă Mildred o să fie încântată să-l vadă. Desigur, ea legăse prietenii la Brighton. El era tăcut, iar ei îi plăcea veselia zgomotoasă. Își dădu seama că ea se distrează mult mai bine cu alți oameni decât cu el. Pentru el ar fi fost o adevărată tortură dacă s-ar fi simțit măcar o clipă de prisos. Îi era teamă săriște. Nu îndrăznea nici măcar să-i scrie și să-i spună că, întrucât nu-l ținea nimic legat de Londra, ar fi vrut să stea o săptămână la Brighton, unde o putea vedea în fiecare zi. Mildred știa că el n-are nimic de făcut. Dacă ar fi dorit să vină și el, l-ar fi poftit. Filip n-avea curajul să riște chinul prin care ar fi trecut dacă el i-ar propune să se ducă acolo, iar ea ar găsi vreun pretext ca să-l împiedice. Îi scrise lui Mildred a doua zi, trimițându-i o bancnotă de 5 lire și, în încheierea scrisorii, îi spuse că dacă ea ar fi foarte drăguță și ar dori să-l vadă în timpul weekendului, el ar fi bucuros să se ducă acolo. Dar asta nu însemna câtuși de puțin ca ea să-și modifice planurile pe care poate le făcuse. Așteptă nerăbdător răspunsul ei. Mildred îi scrise că dacă ar fi știut dinainte, ar fi aranjat lucrurile, dar așa făgăduise să se ducă sâmbătă seara la un music hall și pe urmă, dacă stătea la aceeași pensiune cu ea, lumea începea să vorbească. N-ar fi fost oare mai bine să vină duminică dimineață și să petreacă ziua cu ea? Puteau lua dejunul la metropol și, pe urmă, avea să-l ducă să o cunoască pe doamna aceea foarte superioară, o adevărată lady, care urma să se îngrijească de copil. Duminică, Filip binecuvânta ziua aceea pentru că vremea era frumoasă. În timp ce trenul se apropia de Brighton, soarele se revărsa prin fereastra vagonului. Mildred se afla pe peron. Vai, ce drăguț din partea ta că ai venit să mă aștepți!" strigă el apucându-i amândouă mâinile în tralele lui. Dar ce, nu credeai că o să vin?" Ba, de fapt, trăgeam eu nădejde că o să vii la gară." Pii, dar arăți strașnic!" Mi-a făcut grozav de bine șederea aici și cred că n-am greșit deloc rămânând cât mai mult cu putință." Și știi, la pensiune sunt tot felul de oameni de calitate." Avem și o nevoie de puțină veselie după atâtea luni în care n-am văzut pe nimeni. Uneori era cam plictisitor. Mildred era foarte elegantă cu pălăria ei nouă, o canotieră mare neagră cu o mulțime de flori ieftine pe ea, iar la gât îi flutura un colan mare de pene de lebădă, de fapt o imitație. Era tot foarte slabă și mergea puțin gheboasă, așa fusese întotdeauna, dar ochii ei nu mai păreau atât de mari. Și cu toate că n-a avusese niciodată culoare în obraj, pielea ei nu mai era atât de pământie. Pornire către malul mării. Amintindu-și că de luni de zile nu mai mersese alături de ea, Filip deveni deodată conștient de șchiopătatul lui și începu să umble mai țeapăn ca să-și ascundă defectul. Te bucur că mă vezi?" o întrebă el și inima-i sălta nebună de dragoste. Bineînțeles, nu era nevoie să mai mă întrebi. Apropo, Griffis mi-a spus să-ți transmit toată dragostea lui. Auz o brăznicie." Filip îi vorbise o mulțime despre Griffis. Îi povestise ce mare craie și o distrase adeseori, relatându-i vreo aventură pe care Griffis i-o marturisise în cea mai mare taină. Mildred îl ascultase, uneori prefăcându-se dezgustată, dar în general cu destulă curiozitate. Iar Filip îi vorbise pe larg și plin de admirație despre înfățișarea plăcută și farmecul personal al prietenului său. Sunt convins că o să-ți placă și ție la fel de mult cum îmi place și mie. E foarte vesel și amuzant și e un băiat extrem de cum se cade. Filip îi povesti cum Griffith îl îngrijise în timpul bolii când nu se cunoșteau deloc și altruismul lui Griffith nu a avut decât de câștigat din povestirea lui Filip. E imposibil să nu-ți placă," îi spuse Filip. Mie nu-mi plac bărbații frumoși," zise Mildred. După mine sunt prea încrezuți." El ține și să te cunoască. I-am vorbit o mulțime despre tine." Ce i spus?" întrebă Mildred. Filip nu-l avea decât pe Griffith drept confident, căruia putea să-i vorbească despre dragostea lui pentru Mildred și încetul cu încetul ajunsese să-i spună toată povestea legăturii sale cu ea. Eu descrisese cel puțin de cincizeci de ori. Se oprea cu tandrețea asupra fiecăruia mănânt al înfățișării ei și Griffith știa exact ce forma au mâinile ei subțiri și ce albă e fața ei și râdea de Filip când acesta îi vorbea despre farmecul buzelor ei palide și subțiri. Să fiu al dracului dacă nu pare bine că eu nu iau lucrurile chiar așa în tragic, declarase el. Altfel viața nici n-ar mai merita să fie trăită. Filip zâmbi. Griffis nu știa ce înseamnă încântarea unei iubiri atât de nebunești, încât devenea aproape la fel de vitală ca și mâncarea și băutura, și ca aerul pe care îl respiri, și ca toate celelalte lucruri esențiale pentru existență. Griffis știa că Philip se îngrijise de Mildred când îi venise timpul să nască, și că acum urma să plece cu ea. Ei, trebuie să recunosc că meritai să obții și tu ceva în schimb," îi spusese Griffiths. Trebuie să te fi costat o groază de bani." Noroc că-ți dă mâna să faci asemenea cheltuieli. Aș, nu-mi dă deloc mâna," zise Filip, dar ce-mi pasă?" Întrucât era încă prea de vreme pentru dejun, Filip și Mildred se așezară într-un colț mai ferit al falezei, încălzindu-se la soare și privind trecătorii. Erau băieți de prăvălie din Brighton care mergeau în grupuri mici, învârtindu și pe degete bastonul și fetele de prăvălie din Brighton care țopăiau chicotind în pălcuri vesele. Îi recunoșteau ușor pe oamenii care veniseră de la Londra numai pentru ziua aceea. Aerul tare al mării parcă le biciuia oboseala și plictiseala. Erau și destui evrei, cu coane corpolente în rochii strâmte de saten cu multe diamante și bărbați mici de statură și grași deprinși să gesticuleze într-una când vorbesc. Erau și gentlemeni între două vârste, oameni îmbrăcați cu grijă care își petreceau weekendul la hoteluri de mâna întâia. Căutau să meargă cât mai mult după un mic dejun prea copios ca să li se facă foame și să poată mânca un prânz copios. Își dădeau binețe cu prietenii și vorbeau într-un jargon afectat. Când și când trecea câte un actor la modă, prefăcându-se cu totul indiferent față de vâlva pe care o stârnea. Uneori purta ghete de lac, haină cu guler de blană și un baston cu maciulie de argint. Alteori, având aerul că se întoarce de la o partidă de vânătoare, un blan pantalon scurți, cu o pălărină de lână Harris și cu o pălărie de stofă cu picățele, dată mult pe ceafă. Soarele strălucea pe marea albastră și marea era curată și frumoasă. După dejun se duseră la hov să o vadă pe femeia care urma să ia în primire copilul. Locuia într-o căsuță așezată pe o stradă dosnică. Totuși locuința era curată și îngrijită. Numele doamnei era Harding. Era o femeie mai învârstă, destul de corpolentă, cu părul cărunt și o față roșie și cărnoasă. Purta pe cap o bonetă care îi dădea o înfățișare de mamă bună și Filip socotică că trebuie să fie o femeie foarte de treabă. Nu să vi se pară o mare bătaie de cap să îngrijiți copilul?" o întrebă Filip. Doamna Harding le explica atunci că bărbatul ei e diacon, că e mult mai în vârstă decât ea și, întrucât protopopii, căutau mai degrabă diacon tineri care să-i ajute la îndeplinirea îndatoririlor lor, domnului Harding îi venea destul de greu să-și găsească permanent de lucru. Câștiga din când în când câte ceva, dacă își mai lua vreun preot vacanță sau cădea la pat. Și pe urmă mai aveau și o mică pensie pe care le-o plătea o instituție caritabilă. Dar doamna Harding ducea o viață destul de singuratică și, îngrijirea unui copil, i-ar fi umplut timpul, iar cei câțiva șilingi pe săptămână pe care i-ar fi câștigat în felul acesta, o puteau ajuta să țină ușor casa. Promise că fetița o să fie bine hrănită. E o adevărată lady, nu-i așa?" zise Mildred când plecară. Se întoarseră la Metropol ca să bea ceaiul. Lui Mildred îi plăceau aglomerația și muzica orchestrei. Filip obosise vorbind și se uita la fața lui Mildred, care privea cu mult interes rochiile coanelor din local. Avea o agerime deosebită pentru a socoti cât costă fiecare toaletă și din când în când se apleca spre el și șoptea rezultatul meditațiilor ei. Vezi greta aia de colo? Aia costă șapte lire. Niciun ban mai puțin. Sau, ia uite-te la Hermina aia, Filip dar de fapt ei e pure de casă, nu e hermină, Și Mildred râse triumfătoare. Eu una o cunosc de la un kilometru. Filip zâmbea fericit, îi făcea plăcere să o vadă cum se bucură și naivitatea conversației ei îl amuza și îl oșa. Orchestra cânta melodii sentimentale. După cine se duseră pe jos la gară și Filip o, -o de braț, o puse la curent cu aranjamentele pe care le făcuse pentru călătoria lor în Franța. Mildred urma să vină la Londra la sfârșitul săptămânii, dar îi spuse că nu putea pleca în străinătate până sâmbăta viitoare. Philip angajase deja o cameră la un hotel din Paris și era nerăbdător să cumpere biletele de tren. Nu te super dacă mergem cu clasa a doua, nu? Nu trebuie să fim prea cheltuitori și o să fie cu atât mai bine pentru noi dacă o să avem un ban în plus când ajungem acolo." Îi vorbise de o sută de ori lui Mildred despre cartierul Latin. Aveau să se plimbea gale pe străzile vechi și încântătoare de acolo și o să piardă vremea stând pe băncile din încântătoarea grădină Luxemburg. Poate, dacă era vreme bună, după ce s-or sătura de Paris, se vor duce la Fontainebleau. Cam pe atunci, copacii o să fie înmuguriți. Frunzișul verde al pădurii primăvara era lucrul cel mai frumos pe care îl văzuse vreodată. Era ca un cântec și era ca durerea fericită a dragostei. Mildred îl asculta în tăcere. Filip se întoarse către ea și încercă să o privească adânc în ochi. Tu vrei să vii, nu?" întrebă el. Bineînțeles, zâmbia. Nici nu știi cu câtă nerăbdare aștept acest moment. Nu știu cum am să mai rezist astea câteva zile. Mi-e așa de teamă să nu se întâmple ceva care să ne împiedice. Uneori mă nebunește pur și simplu faptul că nu pot să-ți spun cât de mult te iubesc." Și, în sfârșit, în sfârșit, Filip se întrerupse. seră la gară, dar zăboviseră atât de mult pe drum, încât Filip abia mai avut timp să-i spună noapte bună. O sărută la repezeală și alergă cât putu de repede spre peron. Mildred rămase locului. Filip avea un aer grotesc când fugea.